Më shirat e çopë me të mirën e pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bashkëte tipë besnik me familjen e tindërshme dhe gjithë ata të cilat e pasojnë me të mirë deri ditën e kiametit. Vazdojmë lein Allahu tebaraka we teala në vargun e lexratëve që ne kemi filluar ushqimi i zemrave me besim dhe iman, dhe Allahu xhallahu ala dhe në lexratën e kaluam kemi përmend shkaqet të cilat e sjellin dashurinë ndaj Allahut tebaraka we teala. Sod me lein Allahu xhallahu ala kemë më fol për një temë të cilën e ka diskutuar gjithashtoj i ibn Kaimi al-Jauziyja, Allahu muhshiroft, për një urcit nga urcit Allahu xhallahu ala, sepse Allahu xhallahu ala ja ka taktuar njerëzit me mëkat. Domethën pasi që është me ixhman e dietarëve se njeriu nuk mund të mëshvesh komplet nga mëkati dhe Allahu xhallahu ala ka dashur prej të baba i njerëzve Ademi alayhis salam aj merrën mëkat dhe dhe dhe të i fundit me ronë mëkat atëherë nëse besimtarë dhe jo besimtarë s'kan mundësi më, më shvesh nga mëkati atëherë si e kupton besimtarë i mëkatin dhe si e kupton jo besimtarë i mëkatin kur rëshqet mëkat dhe i ban Allahu gjellë wa ala gjuna dhe nga mejdi sallallahu alaihi sallam në hadith në cilët rasmeton muslim nga ebi hurajra radhiallahu anhu ka thonë sallallahu alaihi sallam walledhi nefsi biedihib Pasha ata i cili në dorën e ti është shpirë të im. Lohu la të dhënibu, le dheheb Allahu bikum. Nëse ju nuk bani mëkate, le dheheb Allahu bikum. Allahu ju shkatran juve, ju merë juve dhe ju shkatran. Thumë me gjë e bi kaumin, ju dhënibun. Pas ta jes jelë në popullë që bajnë mëkate dhe bajnë gjunahe. Thumë me jes të këfirun, pas ta ja të kërkojnë falje, ثم يغفر ja الله لهم. Pastaj Allahu xhallahu ala yavfol ja atyre. Dhe kët hadith thot Ibn Qayimi në kuptimin e hadithit kanë deviju shumë gropacione. Shumë gropacione kanë deviju dhe si rezultati i kuptimit të hadithit dhe rrugësisht Allahu xhallahu ala në mëkat janë shpikë dhe kanë dalë në shesh gropacione të ndryshme. Ibn Qayimi i ka përmend dikon që rëdhët e një urëci sepse Allahu Gjellewala ja ka caktue njëriut më katin ka thonë hojë allo e më shiroft shikimi i urëcis të Allahu Gjellewala në gjunohin e robit thot është që ta shikoje urëci në Allahu të barëke të ala, sepse Allahu Gjellewala e len njëriun me bë më katë pse Allahu e len njëriun me bë më katë dhe pse a ka mundëcu me bë më katë Dhe pse a ka pregatit rrugt për me ba mëkat Dhe nëse kisht dasht e kisht pengue nga mëkat Dhe me thonë në qiket titull Kanë deviju shumë njerëz Dhe disa me lehen Allahu Gjellewala dhe suksesin e ti E kanë kuptu e mirë qështjen dhe thelbin e meseles Sa Allahu Gjellewala me dasht e mbron robin Dhe me dasht i a ja ban rrugt me ra në mëkat Dhe si duhet me kuptu këta Tho t'i bënkajimi, urëcit, më njërë, absolute nuk i din askush, mirë po thotë me do të mundomi, mi ndjerë disa prej urëcive, pse Allah u në kalon neve me bëjë gjunahe. Pas ta i në këtë liber hoxha, nga se tema është të gjonë, mirë po shkurt. Tho t'i bënkajimi, nëse nuk kuptohet kjo temë, njëri ose devion, ose u zotë, nga se kaptinët e cilë në ka vendosë hoxha, është babu listikame, Kapëtina e qëndrimi në rrugën Allahu Gjellewala, pas taj ka folë për qka për kuptimin e, e gjunahëve. Thotje për në kajimi, Allah e më shirofë. E para, prej urtësive, se Allahu ja ka saktue, dhe ja ka mundësue, dhe ja ka lehëcu rrugën e mëkatit robit, është se, enëhu ju hibbut të uabin, sa i do atatë të cilët pëndohën. Nga se, Allahu gjellë vë ala, të cilën ka orë hadithin e për nga meri sallallu alai sallem Allahu është ma i gëzuar me pendimin e robit se sa njoni prejuve kër i hub devja dhe furnizimin të cilën e kogjat rrugës dhe pasta je gjenë e mëllonë, dërzohet për avdekjes, pasta je gjenë sa këzohet ki rob, Allahu gjellë vë ala këzohet ala ma shumë thot hoqa, përshka kësa i do pëndusë dhe këzohet me ata por shkak dashurisë ndaj pendimit dhe gëzimit me pendimin e robit, Allahu xhallahu ala me dashirin e tij e ka lanë robën me bë makat. E Ibn Qayimi thot, ai i cili rreshet mëkat duhet me pas paradisë çdo njeriun për të cilën e kena përmend. Duhet me ditë se Allahu xhallahu ala nëse të provon për ai sendëve të cilat nuk i donaj, duhet me pas paradisë këtë urtsi që me mujt me çëndruen ruk. Nësa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ju nuk keni mundësi mos të bëni mëkate. Më Kështu kuptohet hadithi, ju me nëse tentoni mos të bëni mëkate, ju shkatron Allahu. Pra ju nuk keni mundësi mos të bëni mëkate. Më nuk keni mundësi. Andaj te elsoneti është se vetëm pejgamberët nuk bojnë gjëna. Vetëm pejgamberët nuk bojnë gjëna. Tjerë krejt bojnë gjëna. Krejt, pritë i parë deri te i fundit, krejt bojnë gjëna. Mir po problemi është si e kupton. Besimtari gjenohin dhe se kupton Fasiki dhe jo besimtari Do me thom Qështja e sa Allah e dëmë të ube E dëmë pendimin Pastaj urci tjera Varët kuptimi robit A e ka do shtë Allah u këtë roba jo Pra Kër Allah u e dëmë një rob Edhe ja mundësën me bo gjenah Edhe ja mundësën me bo të ube Kër e do Allah u një rob edhe ja mundëson gjënojin edhe ja mundëson të obën për shka këse edhe të obën Allahu Gjellewala nërsa kur se do një rëpë ja mundëson gjënojin dhe e pengon prej të obës e pengon prej të obës kështu që këtu devjojnë shumë njerëzi Thojnë, edhe une gjëna edhe ti gjëna mirë po dalimi ku është dalimi është këtu këto shka si kanë kuptu njerëzit urcita Allahu Gjellewala në bëmjën e mëkatit e dita thoti bënkajimi Allahu dënë me jamësue robit fuqien Allahu që e ka mbi robin Allahu qëllëvala kër jamësën robit në bëgjona Allahu të barëk e vëtala e banë me kupto robin se ap, dëshira Allahu qënë ka e pa penguar kër Allahu dënë një qëka ajo bëgjët Allahu qëllëvala kër të leti e nuk të pengon prej më katit faktikisht lidhja Allahu është ekzekutua dhe është zbatua në biti e Që dush me kuptue? Më katin. Sa Allahu gjellëvala të ka pengue. Qëka të ka pengue? Dhe më dhënë, të kalan mes ti edhe shejtonit, edhe ti ben më katë. Ti minjarë dush me drejtu Allahu gjellëvala dhe me kërku o zot, ti me doshmë kishe pengu. Ka odi qkap se, se më kello. Dush me lipurcin Allahu të varë këvatala. E treta, thot, robin Allahu kur donë me mësue, se aj robë, ka nevoj për mbrojtjen rruajtjen dhe ku i desin Allahu gjellewala Allah, dhe si kuraj mështak ishte mbrojt dhe mështak ishte rrujt a i shkatrojot këta qishë jam son Allahu robit e lëm eron gjuna e lëm eron gjuna dhe bjen gjuna dhe kiçka du të me mendu dhe duhet me kuptu robin në moment mi njëherë se mës me mkap Allah me mëshirë në ti mkapin shejtanat të cilat i kanë zgjot dur të tyre të për me më coptu muë me mashtrimet të tyre të unë Allahu gjëllë o ala do në me nëmsu në evë ndë një her që ti o robë ki nevoj për kujdesin tem ti të nuk mund është më rujt vet unë e trujt tie ti nuk mund është më rujt vet po unë e trujt tie edhe mësoje se unë e duhet më këngë i kujdes shumë për tie dhe, dhe pa kujdesin tem ti shkatërosh që që kupton këta e kupton këtë berë në gjuna me gjithë se njëri është me vëdije, inteligent, e din që ka po ban, me gjithë të rrëshet. Qishë rrëshet? E rrëshet me gjithë puqin që ka ka, nga sa Allahu Gjellewala nuk e kam brojt. Nuk e kam brojt me gjithë se ajë është i afë dhe e din që ka po ban. Andaj Allahu Gjellewala do më jam su nevojën e robit për Allahun të barë kjo të ala. E katërta, të të bën kajimi, nga urësit e gjunahit është se Allahu në përm Eshti në robin me badoa Allahu e el, len robin me, me badoa me i bado më katë Allahu të barak e wa taala dhe në këtë mënir e detiron robin me badoa e detiron robin me badoa dhe me kërku e mbrojtën prej shetanit me kërku mbrojtën e Allahu nga shetani malku nga se shetani e kashti me badoa mirë po Allahu e mësën i thot kërkom brojtën time të mbrojnë nga gjënoj edhe aj fillon dhe mbrojot duke kërkom brojtën e Allahut dhe duke e shtue doonë Allahut e bareka wa taala dhe kështue në nështron krije në robit e nështron u dhe u rabbekum të darruan vë kufje Allahut Gjellawala ka thonë lut në Zotin e juve në mënir të heshtër dhe me parulje në mënir të heshtër kufje jo me Zotë Lord vë të darruan dhe të nështrum shumë që në mënirë Allahu Gjellewala t'juve t'ju mbroje Allahu Gjellewala me urtsin e ti e ka bona mi kuptu e këto sende e pesta Allahu Gjellewala dëshiron mi a ja plëcu e pozitën e robit të nështrimit robit sa ma i nështrum që është në Allahu Gjellewala atësh ma shumë ashtilar të Allahu të barëke vëtala sa ma shumë që i nështru thehet para Allahu Gjellewala e u lë kryën para Allahu Gjellë vë hala atë që ma shumë i ngritit pozita të Allahu të barëk e vëtëala andaj për nga merë roptë matë mirë të Allahu Gjellë vë hala masë shumë ti ka kërku e falje nga Allahu Gjellë vë hala për nga merë i sallallahu alai sallam ni qënë herë në dit ka kërku falje nga Allahu Gjellë vë hala ni qënë herë në dit ka kërku falje nga Allahu të barëk e vëtëala me gjithë se është robi maj i pasër në fëtirë qërkim falë nga Allahu xhallahu ala. Pse? Nga se Allahu xhallahu ala kur do merrni në rob i qol krijen sa më shumë para Allahu xhallahu ala. Para Allahu xhallahu ala andaj. Thot Ibn Qayimi, Allahu kur e ban robën donnjëherë me bësh shumë vepra të mira dhe ban adhurime, fillon nefsiti shemuha. Fillon më kërnu dhe më u bë më ndjëmadh dhe thot un dhe un dhe un Kush jam un dhe kush jam un? Sot Allahu xhallahu ala per me haqta kush jam un dhe kush jam un e shtym evoluciona. E shtym evoluciona. Ai thot kshiela kush je ti? Kshiela kush je ti? Andaj thati ibn Kaimi, famata ra'a min nafsihi wa shamakha anfuhu. Ne filloni të thon hund se un e kush jam dhe nin pak lepsën e vet, një lloj krenarie me veprat e mira dhe adhurime Allahu Gjellewala ju kessiru hu e then me mëkat pas taj thot kush ja mund dhe kush ja mund kontra kush ja mund e në nëshmon tash vet veten andaj prej urcivet Allahu Gjellewala është edhe kjo Allahu ja then vet pëlqimin njëri ju e prish ja then vet pëlqimin dhe krenarien e tepruar nëse njëri ju qëjtoni ko dëmënira kur ta shove zë njëri bënd mira dhe veprat mira dhe sën e pengon prej qësala Atare ka rrugën qëtër, i thot kush jeti dhe kush jeti, si kur ti zban kur kush. Edhe në këtë mënirë, është i barabartë, bar, bar, ma i këtë se ajë, që s'ka bohiq, adhurimi. Andaj Allah o gjëllevala, kur kujdesit për një robë, e ban kështu. Ja balanson gjendjen, thot ti kiba adhurime, por nuk je kush dikushin, nga se unë të ka mundcu adhurimin. Unë të ka mundcu adhurimin dhe vepran e mirë kjo është prej urtësive dhe gjithë të monë njëri u dhëtë mi posë parasish këto urtësi. Nëse dhënë me kuptu e urtësitë Allahu Gjellewala në, në krijesat e tina. E gjashta, thotë Allahu Gjellewala dhënë me atregu e realitetin e nefësit që e kohë mërëna tina. Gjdo njëri është i kryun prej fizikës, shpirtit dhe mendjes. Këto tri elemente krijesore të së nëtë i kogëriun veten e tina. Për më tregu se çfarë është, për çka përbahet nefsit tina, dhe se ai nefsoti ibn Qayimi është al-ajjala, shumë e shpejt, shumë e kërkon shpejtë. Epsin e shpejt që ka lip shpejt, dëshirën lakmiën nuk ka sabër ti t'i paralizojë më shpejt dhe është jahala, shumë ignorante dhe shumë zullumçore. Allahu përmja treguë këtë cilësi, se shpirti i tij na është i cilcuar me këtë cilësi. Tho të qka Ivan? Tho të le me ranë gjëna. Dhe e kuptonë se gjdo khajrë qka për e bajsha une, s'ko ka prejmeje. Se me, me punu me ata qka jam une, une për e bajsha këto sende, po dikush qeter mru. Allahu të varëke, vëtë ala, dhe thot hoxha, dhe e dinë pas të i robi, se ma minë khajrin, minë ilmin, au amelin, fe hua minë min Allah. Dhe s'ka ilmë, diturit, dhe s'ka vej për të mirë, Në ska hajë borgjësi vetëm sa jesh për Allahut jo pitina. Allai neversta lejohet më u kreno as pak me se ndat që na ka dhuru Allahu xhallahu ala. Dashmë inteligjencë, dashmë me mençuri, dashmë me dituri, dashmë vepra të mira, dashmë adhurime, nuk bën më bom me një mbaj ndaj rrobave të tjera, gjasë këto nuk kanë meritat tona. Këto janë të Allahut xhallahu ala. Këto janë të Allahut xhallahu ala. كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم الله جل وعلا كل هؤلاء صحابي كل هؤلاء صحابي غريمه خالد مبليد يا مبا منديمبا ناي ديساوه يا مبا منديمبا ناي ديساوه كوتاј кандон سلام عليكم كتا кан менدوس janë të vë për diftirsies dhe janë bopak një loj kranarie allah xhallahu ala ka zvitajete kethalik kuntum min qablu ju o musliman inikon çshto sikur kta çka janë tash që shtuji një konë edhe ju, para gjendjes të tuaj, të devijuar dhe kafiraj një konë edhe ju, femen Allahu alejkum, pa Allahu ju ka dhanë mirësi juve. Këta shka se kam kuptu shumica prej të ullëzuarve, ke dhali ke këntu min kap, edhe juj një konë kështu të devijuar, edhe juj një konë të devijuar, ama Allahu ju ka dhanë mirësi, kur ta kuptojsh këta, këta kemi më, më shiru njërzit, dhe ka me qenë zelë jotë ma i madhë, që me i largu njerëzit për e asaj gjendjes që ka te kish ju, dhe Allahut ka kalu një gjendje tjetër, për e imani dhe të voçmërijes dhe mirësijes që ka Allahut Gjellewala të ka dhuruhe. Andaj thot, Iman Kajimi, kjo është Turcia e Gjashtë. Kjo është Turcia e Gjashtë, këdhe ali ke kundë të minë kabë. Kështu ki një qenë dhe ju para kësaj gjendjes të cilën një një një tashë. E shtota, thot, Allahut Gjellewala Allahu Gjellewala e ka mëshirën dhe bucine madhe Mëshirën dhe bucine madhe Kura e mbulon Kura e mbulon Bisitrihi aleyhi. Allahu Gjellewala Me i pas shpalos Mëkatët e robëve Dhe si të cëllim i adit mëkatët e tjetërit As njoni me njonin s'kishin foli As njoni me njonin s'kishin foli Andaj i bën Ebu Abdillah El Kahtani ka qenja për i djetarëve të Spanjës, i madhë e ka shuit një poezije në një një. Dhe atin fillim ka thonë, o Allah, i bëgjë, bu... këj djetarë akonë për i kolosave të Elisonetit, për i djetarëve shumë të mloj. Ka thonë, fillim poezijës, ka thonë, o Zotë, nga se poezijë ti kanë fillu e me falinderim dhe Allah u gjëllu ala, dhe s'ka mirësi vetëm së është prej Allah. Qa ka thonë atë poezijë fillim? Thotë, Njërzit së mjopin selam Mi mi dit njërzit më katët së mjopin selam Mirë po mi mirësin tanë e më kim bulu Edhe njërzë mjopin selam dhe mdojnë Dhe mdojnë Andaj këta, këta urëci du të mi pas njëri ju para vetët gjithmonë Dhe mos më bo me njëmadë Dhe mos më bo krejelartë Nga sekretë mirësia është Allahot Vallohi njërzë më shtronë me I bënkajimi ka thënë njërzë më shtronë me Përden Allahot Jo me ti Njerëzit dojnë për shka këtë perdë, shka e kije, që të ka vendosë Allah Jo prej tije, se me ta e këtë perdë në qofi njerëzë kushije Andaj, kur ta shikni se dikush krenohet dhe shtirat i pagabuar Dini se është mëkatar i majmad Dhe e ka mashtru shëjtani duke, duke me ndu se me krenarim bulohet Jo, me bulohet njeri ju me nënështim dhe Allah u gjennë lëvara Me nënështim dhe Allah u të vara këva të ala Andaj thot i bënkajimi Allahu e mësën në robin se sa më shirën e madhe e ka Kure ka vendos një mbules Dhe njërës të shofin vest mirësien Edhe jo të keqen Fe innehu le usha e le ajelehu ale dhëmbi Dhe si kur me pasdasht Allahu E kishtë shpejtu e me ja hek perden Ja kishtë shkoj perden Dhe e këshim pa njërës Thot Felem jesful e hu me ahum Aish Dhe s'kishtë e pas mëncimo me jetu me njërzit Me i pa, me i pa njërës skandalet e njërzve Sa skandale ka njërë zisa mëkatet Sa pristinat, sa pistolet që ti bojnë S'kishin mujt me jetu me një një tjetërën S'kishin mujt me jetu e Pa Allah u gjëllevara i kam bulu robë të tina I kam bulu robë të tina Dhe kjo du të me qenë Në koka tona dhe me njët tona Pre urqive E teta Duhet me kuptu thot I mënkajimi Dhe Allah u gjëllevara në përmjetë robit Në përmjetë mëkatit E bandë me kuptu robin Se mënira e shpot Dite në gjikimit është Vette me mëshirën Allahu dhe fadjen e tina Të nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Dhe hadithën të sinet rasme tanë Muslimi dhe Bukhariju ka thanë La ju dkhiluhu Ehadun amelukum fil gjenne Asnionin prejuve se fut vepra e ti në gjennet Sahabot kënë të meqëm Minë njërë tanë Ola entë ja Rasullallah Nësa është puna me vepër atë harastuje Ja Rasullallah Oj dërgurja Allah Nësë është punër si me vepër nuk hina Aste nuk hi me vepër Ase une Illa e një të gëmmedjeni Allahu bi rahmeti hi Pos nëse më përfshin Allahu Me mërshinën e tina As për nga meri sallallahu aleyhi sallam A -a Allahu e banë robin me kuptu në përnjë me të mëkatit Edhe i të regonë se rruga e shpëtimi Drejt me e është Më shira dhe, më sh... dhe falja ime Jo veprat e juve Jo veprat e juve Enanta Ta arifuhu këramehu fi qabuli të ubeti hi Allahu gjellewala e mësën robin se sa bujarin e madhe e ka kur ja pranën të ubet sa gjuna të iban dhe prapaj kur pëndohet, Allahu ja pranën sa arë që pëndohet, pen, Allahu e pranën Allahu e mësën robin se e ka mëshirën dhe bujarin e madhe dhe ta e mësën duke elon me bë gjuna se mësën vaslon me bë gjuna su në kishë mësu se kish mësusa, Allahu farmëshirë far e ka qikë shmi dit në është farmëshirë e ka Allahu gjellewala Nëse na skiç më boi xhona, se kish më dit. Po kur na boin xhona te fort dhe boin zullume, dhe Allah prap na fal, atar na e kuptojnë se sa të qiemi e sa është i madh Allahu dhe sa i mëshirshëm është Allahu te baraka wa taala. E 10-ta. Allahu xhallawala nëpërmjet lanjes, kur ale robën me vogë mkat, janë ngrit argumentin. I janë ngrit argumentin. Çish janë ngrit argumentin? Njeri ju mësë me pasë bo më kate, dhe mësë me pasë saktua Allahu Gjellewala me bo më kate, ishë bo kryenet që mindaj Allahu Gjellewala, dhe ditë në gjikimit kishtonë Allahu, pëse po më dënonë, qëka ku më bo, qëka ku më bo une, Allahu Gjellewala, para për mësë me bo këta, që e ka bo, e kalon robin me ronë më kate, dhe aje di se nëse e mëshiron, nëse e falë, e falë me mëshirën e ti, dhe nëse e dënon, e dënon me drejtsin e ti, Si ka bo zullu, ki ka bo të këshia Ki ka bo të këshia Ndajnë janë këto disende Nëse falë robin, robje ka kuptu që Une këta e këmë Nuk e këmë merituë Pa më ka falë Allahu gjëllëvanë Më ka më shiru E nëse më donan me drejtsinë tine Wa ma kene rabbu kebi vallamin il abit Allahu, zotë juaj Nuk është zullumë qarë ndaj robve Nuk është zullumë qarë ndaj robve Nëse i më shirën I më shirën me mëshirën e madhe nëse i dënon me drejtsinët i absolute thot i bën kajimi dhe këta e ban me kuptu dhe jam mësën robit duke e lan me bo mëkat duke e lan me bo mëkat e një mdhejta edhe kjo është shumë rëndësi e një mdhejta është shumë rëndësi thot en ju amila i badahu fi isaëtihim i lehi vë zellatihim maahu bi ma ju hibbu en ju amilahu allahu bi hi Thëtë, Allahu dënë me mësu robin, që une kur të kumlon ti me bëtë gjunahe, ta shtije para, para, para dy gjendjeve. Nësilje me njerëzit, që shkime qënti? A kime dëshirua e mi trajtu njerëzit? Me falje dhe me modesti, dhe mos mi ka përshdo më kata, përshdo gabimë që ka e bojnë, si kur që i kiti dëshirë Allahu ti me trajtu ndaj gabimëve tua. Andatë thëtë, dimon kaimi, Allahu e mësën robin Trajtoj i dhe ti njerëzit Krije sate mija Qishki i dëshiru me trajtu tije Kura ta të bojnë diska keç tije Trajtoj i Qishki i dëshir Allahu me trajtu tije Qishki i dëshir A ki qef Allahu për gjdo më katë me të kap Jo Qishki i dëshiru me ta fal A da i falja u njerëzve E njua amilehu I bedehu Allahu E banë qi robin e mësën e edukon Trajtoj i rob të mi Qishki i dëshiru me trajtu unë tije Q E nuk e kuptoj. I trajtoi njerzit, çka nuk ka dëshirë Allahu më trajtoi këta. Për një mëkat, për një gjunoë hedh njëri. Për një gabim e hedh njëri. Dhe cilson me cilsi të të cilat ki ndoshta i kanë vetvetën e tij shumë më të shumta, po perdhe Allahu xhallahu ala është ajo të cilën njerzit nuk e dinë. Perdhe Allah, mëshira e Allahut, mbulesa e Allahut. Andaj trajtoi i robta Allahu xhallahu ala çishkiçef Allahu më trajtoi ti. Dhe ti në vetvetën tënde më mirë se gjithkush ti në veten tonë më të një vetën tone, mirë se gjithkush. Andaj thotë ibn Qayimi, "fa innal jazaa'u min jinsi al-'amal." Allahu xmlns Rabbin. Shpërblimi është sipas veprës. Shpërblimi është sipas veprës. Pra trajtoji njerëzit siç i dëshit me trajtoj u Allahu xhellahu al-'ala. Un trajtova ti ta fal axhenoj, edhe vazhdimisht po ti fali. Pse ti spo je në gjendje kur kujt më afali? Pse ti nuk je në gjendje kur kujna më afal? Foth e 12-ta. Një qime me adhira al-khala Allahu Gjellawala Ka dëshirë që njerëzit me dalë për Allahot Me thonë, o zëtë falma Mi parasit arshirët Andaj Allahu Gjellawala E ka caktu që i robi me bo gjuna Që mu arshjetu për Allahot Mu arshjetu për Allahot O Allah kështë i dopt O Allah më mashtrej shetani O Allah prej lutjeve të qumë Dhe shka du të mi bo robi Allahu Gjellawala këta e dëshiron vet veti Për me e të regu e madhësinë e ti dhe mëshinë e ti, Allahu Gjellewala e ka më këta. Që njërësë dalin të tojnë, o Allah o Allah, mi përraqit arshijet. Andaj Allahu Gjellewala prej urqësis ti ka qenë që kush i përraqit arshijet në dunjo, ja pranon. Kush i përraqit arshijet në dunjo, Allah o ja pranon. Nësë në akirat jo. Allahu Gjellewala nuk i pranon e tje arshijet. Andaj, jomër arasat, Allahu Gjellewala nuk i pranon e tje arshijet Uh, Kër ditën ku ka thonë Të bële sërajë Dalin shëtë shë sekretët, skandalët Atë ditë nuk i pranën Allah o arsijët Nuk i pranën? Arsijët Këtu i pranën Allah o arsijët Allah o e pranën e arsijën e kufrit Kulli lëzhin e këpëru Ijen të hu Jukhfalle umma qatë sele Allah o gjellë o ala ka thonë Thuaj o Muhammed sallallahu alai sallam Thuju qafirave Nëse jopin fun Jau falna atënë Jau falna Ela jës të kë Allahu Jellalu Ala ka thon Krishtart dhe Jehudve, a nuk kthehen te Allahu me töba? A nuk kthehen te Allahu me töba? Hasan al-Basri kurë ka komentuar këtë kët, kët ajet ka thon, mos i humni spresën para mashira s Allahu Jellalu Ala. Nga sa Allahu Jellalu Ala i ka thon njerëzve të cilët kanë thon, Allahu ka fëmi, Ta'al Allah. Allahu ka gruaje, Allahu e i pastë. Kta ka thon kush? Krishtart. Jehudë çë kan thon Allahu është i varfër. Allah e ka dorën e shtrengume Këto i kanë thonë një hodët Allah u kanë thonë alodh Kër i ka kryu që edhe tokën Alodh, ka pushu pastaj Vëma me sena amin lagab Allah u gjellodh, ka thonë neves të ka kap Asni grinds lodhje Këto i kanë thonë një hodh Me gjithë të Allah u kanë thonë Ela e të ubune, illullahi fe jes të këfirune A nuk këthejnë të Allah u dhe me, me Me bo tobe dhe me kërku Allah u të falje Althane basri ju thotë Shiko madhësin e më katit Dhe shiko Allahu që ka një thot, asë këthenja. Andaj, zban me hupë më shirin Allahu gjellewala. Të të mjaut të regu njërzve kët, këtë realitet. Mësë me hupë, nga se shetoni është, është i kujdeshëm. Nga se kina pa po shumë njërës, të set janë u zruë, dhe kanë fillu mu përpirësu gjendja atina, dhe aj ka mendu se ku të zonëm ka mu zhvesh për më katëleve, dhe aj se ka kuptu këta, këta urci, dhe ka deviju prapë, se shetoni që i ka thon Te u zovë da probonë me kat ku poliptash xhami, mos shkon xhami mo. Lei adhurim. Pre kurtheve të lbisul iblis i Ibnu, ibnul xauzi ka përmend të lbisul iblis këtë meselë. Udhzohet njeriu dhe mendon se unë që udhzo na moj laxhon na dhe kam fuçimin e lan xhonat dhe ajo është mështrim ze skamu nci kit milan xhonat. Dhe çka i thot çejtani? Arre më miri pi saft komplet sesa me ardh i pi saft në xhami. Kjo është për mështrimit dhe iblisit mastroveve të Iblis. Do të më kuptua këto këto mesaje mirë. Thot ibn Qayimi e transmetohet me ah ek pozicionin e adhurimit dhe mirësisë që ka robi. Çka është mirësia? Robi kur bën kur bën vepra të mira, ia ja paraqet Allahu dhe bota ciloi mendjemad ndaj Allahu xhallahu ala. Se thot un gumbo vepra të mira Unë jam ajë cili baj këta dhe këta Dhe me ndonë se këto vepra janë Kristal Kristal dhe merit e këtina Kristal merit e këtina Allahu zhello ala në përmjet më kaotit I thot Ti nuk e du bave pratë mira Ajë cili ta ka mundësumi bave pratë mira jam une Jam unë Allahu te vareke Andaj dush me falenderu Allahu në zhello ala Dhe robi kër e kupton këtë mesele Ullët Ullët dhe e kopë mëshida dhe bucia Mëshira, lebutësia. Thot i bënkajimi, e katërmreta. Enju arjehu min rrëdai l-uqbi bi amelihi. Allahu gjellewale jashkull, jashvesh, palton e vetëpëlqimit. Bi amelihi, me veprën e tina. Njëri ju kur ban vepra, e vesh palton e vetëpëlqimit. Nënda e është trasmetu një hadith nga pengameli sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai Hadithin daif, mirë për i mënkajimi e, e ka shëqru hadithin dhe ka bashkan gjitë këta, për me të regu se edhe hadithi është daif, mirë për kuptimin e ka të sakt. Këse kuptimin është përputhje me, me shëriotin Allah të barë këvatare. Hadithin, që ka thotë, ka thonë për nga meri sallallare ju sallem, ju, si kur mëzbani më kate, le khiftu aleikum, kisha pas frikë për juve diska matë madhe, qka e le u gjbuë, Vetëpëlqimin Hadithet është është daif Mirë po kuptimin e këtë sakt Nga se njeri ju ban vepra dhe shka ban postaj E veshë palto në vetëpëlqimit E veshë palto në vetëpëlqimit Dhe sa e fështirësh me hekë këtë palto Sa e fështirësh me hekë këtë palto Onda e thë të mënkajimi Urësia 14 është Sa Allahu Gjellewala Donë me zhvesh prej petku të vetëpëlqimit Dhe shikimit të Të vetëvetës e ti Mesirin e mirësiz dhe pëlqimit në këtë mënirë Allah o gjëllëvali a hekta e, e ben dhe ja mundëson me rëshit mëkat për me a largu e petë kën e betë pëlqimit e pes mreta thot për me a largu robit për me a largu robit një cilsi që ju takon mbraterve dhe nuk ju takon robit Allah o elen mëkat qële është ajo urci qële është meri që ju takon mbraterve dhe si takon robit është ajo mirësi kur ti thuj dikush a nuk a nuk ti kumdhon këto tmira, këto tmira, këto tmira. Mbretërit kur t'japin shumë, kur të vinin ata, i thonë ti ta kumdhon se ka gjë që kaç. Ti ta kumdhon se ka gjë që kaç. Ja u përmend tmirat. Kjo i takon mbretërve dhe jo robit. E kto është mbreti Allahu Xhelel Wela. Do nuk, nuk i takon robit me ia përmend tmirat Allahu. Nuk i takon robit me ia përmend tmirat Allahu. Mir po rob i mashtruar. Mashtrot dhe iblisje e mashtron Allahu Gjellewala për mësme lanë në robin mi a përmenë Allahu të mirat e ti ndaj Allahu të qajvan e le me ranë mëkat që ajta kuptohet që unës pas në kur një farë mirësie e gjithë mirësia i takon Allahu Gjellewala nëse robin mashtron kënë gjuna rave i qohet i dlel argumentona ndajtije me vepra si të gumboh për tyje prindi Bandi kujna mirë ja kur her, t t i ban dikujna për fëmijëve mia për mend, kur don me çërtu ndonjë herë, thot as ti kum bok tok tok tok tot mira. Mendos se ka argument se ja ka vë. E Allahu xhallahu ala nuk e lero robin mia ja për mend, robi të mira që e ja ka vë nga Allahu xhallahu ala. Edhe mëson se ti ski të mira ndaj meje, edhe pse a mbadhron edhe mban munohsh për mua. Psë? S'ka mësi Allah. Mir po robi mashtrohet, dhe Allahu për me zhvesh pikë soi me atregu realitetin, mësë me mundë që më argumenturë, obin dhe Allahut e lemër alë mëkat, ku të berë mëkat e e kuptan realitetin. E kuptan realitetin. E gjashmënvejta, thotë Allahu Gjellewala në përmet mëkatit e nxjerë prej zemrës besimtarit, frigën dhe frigëspekt. Allahu Gjellewala e dëshiron prej zemrës besimtarit, frigëspekt dhe frigën prej Allahu Gjellewala. Bindjëm prej Allahu Gjellewala Me qenë robi 24 orë këtë frikësum prej Allahu Gjellewala Mësë më mu zhvesh friga prej tina Andaj për nga Meri sallallahu alesallam hadith ka thonë Allahu Gjellewala lukja bashkon një robi di friga dhe di siguri Ndu njo, si di friga dhe di siguri Nuk mundet Allahu me, me jamuncu një robi me qenë i frikësum ndu njo vazhdimisht Dhe me qenë i frikësum në ahirat, jo Dhe asë di siguri Nuk mërë të kushtë dënjohë me nejtë kiti sigur të rahat, nuk i ka frikë Allahu gjëllëvara dhe me qeni sigur të atje. Jo, atje e ka pë frika. Këto janë qështjit. Di frika dhe di siguri. Nështë të kallonë Allahu frikën këtu, atje ta e pësigurin. Nështë të kallonë sigurin këtu, atje të rrështonë dhe të ka pë frika. Andaj thë tjepë në kaimi, jes të hrigjumin kalbihi el khashjet e wal khauf. Në parinit të më mëkatit Allahu janë djerë dhe xhofi for respect me Allahu jalla wala dhe tawabe huma dha toshka pasojin prej këtë rdiave prej çajtmës prej këqardhjes para thymyë zemrës robi kur ban më ka çka ban çon dhe tutot se me Allahu më ka për kët junë me Allahu po një Allahu jalla wala po një junë me ta mori të mirë ajo e mirë ti të kushton shumë kushton shumë me ta mori Allahu jalla wala njerzit janë ngatshëm Të mira që janë sot në shinin Tonja në të mojët e se lef janë gënë dëvogla Mirë përkosë sejnë dhe të cilat gjithë dhe i dhimën Fëmija, adhimën, sitë adhimën A i dëshironë si të të shumë Allahu gjellewala me mëkatë e mënët me ti mora të Mënët me ti mora të Dhe mënët me ti peshullu shumë shqisat Si që dhe ti i posedon dhe i përdora të Këtë janë sejnë që ka dhimën ti Andaj Allahu gjellewala prej urtis stina pa mos me ti morç ato që çka të bën ta nxjerr frikën dhe frikë respektin duke të lanë me bomokat që ta shohë lotin tan dhe keçartin ai 17 ta thot hoxha është se Allahu xhalla wa wala em son robën se sa Allahu xhalla wa wala e ka fadin e ti perdën e madhe të madhe dhe suksesin kur ja kur ja mundson robit mas me bomokat Allah o xhallahu ala do me kuptue se Allah kur ja mundson robit me jetuar në disa çaste, disa ditë jetë të pastër, të çiltë, kristale me adhurime, me devotshmëri dhe e shijon në lezet të madh. Dhe kë lezet i madh është prej suksesit Allahu xhallahu ala. Suksesit Allahu xhallahu ala. Dhe kjo kjo gjendje, kjo atmosferë e madhe shka e ka robi për adhurimeve të shumta është sukses kristali Allahu xhallahu ala bayrub për më eduku robi më më mësu kët meselesë se kjo gjendje e mirë çata komdhot është e imja un ta komundsu nuk komundet me kuptor robi vetëm se më mëkat andaj thot robi belajën apo njeriun e sprovu nuk e kupton se sa është u ndje dhimbë vetëm nëse ai e sprovu ai që ni pa di njerëz të cilët janë sprovu prej goditjes xhenve si i di një një tjetërit se, qka hekje dhe qka hekje, si janë sprovum të ditë. Andaj, popull për dorët, pau rëshit ti, për i drunit, mësë më folë për belaja. Pse? Nga se ti si të një dhimë të në time, ti nuk i e i smutë, mësë më folë se, sa të do që në thue, po e di që keqë, keqë është vështirë, se di se si sprovusë i one. Andaj, Allahu Gjellewanë, dërën mi thonë që, ai të kuptuos sa është Mersi Allahu Xhelalu Alaihi ndaj teje. Es provon ti ta kuptoje se dha isprovimin tjetër e ka pasur ti gjendje të këqë. Shiojë edhe ti. Shiojë edhe ti. Allahu Xhelalu Alaihi ka të monil me urtësi të tina të pafund i i ka krijuar njerëzit dhe i bë, i dhetur i nxjerur citet e tina përmes këtyre sendeve. Thot e tëtë mrejt ahogja E njës tëkri gjeminhu me habbetahu Ve shukrahu li, li rabbihi Allahu gjellewala Donë menzir dashuri Dhe falenderim Dhe mirë njohje Prejzem rështë të robin dhe Allahu gjellewala I dha tabe i lejhi Varaja i lejhi Kër të pëndod dhe këthejtë Allahu gjellewala Gësë Allahu gjellewala Për kësaj Për hirë saj taube Jashton të mirat Ola in shëkartum Le ezi idem me kumë, Allahu Gjellewala ka thënë. Nëse ju falen deloni, unë ja u shtoj të mirat. Shiga Allahu shashkabar. Allahu Gjellewala, përmi ashtu të mirat një robit, që ka i ban? A të du të mu kuptu thellë meselja. I bën kaimi, ka i këtu thellë. Allahu dikujt kërdo me dhën të mirat, që ka i ban? Kështë të ti, nëse nuk hin me sbegu, thë qishka mund që qi Allah me, me rëzue robin më katë, e dëshiron me dh Allahu Gjellewala, që ka ban? E lënë robin me rad mëkat, e para. E dyta, që ka ban? Ja mundëson të uban, dhe mu këtita Allahu Gjellewala. Dhe ku tja mundësoj e të uban, robi, që ka ban? Thot, o, oh Allah, faliminderi që ma mundësove, mu pënduhe. Dhe faliminderimi ta konti që ma pranove të uban edhe mbulove. Ta është Allahu për, për shka kësaj dytës, i atë të mira. Shiko zinjiri. Prejnë mëkat, Allahu i atë të mira. Këse mëkati e bje tobën Tobja e bje farinderimin Farinderimi e bje mërsi e më prapë Andaj Allahu Gjellewala nuk e kalon Robin me bo mëkat vetëm se ka dasht Vetëm me eduku Vetëm qështja është robi sa ka me kuptu e ketë mëkat Allahu Gjellewala kule karon Robin me bo mëkat se s'ka dasht me shkatru S'ka dasht me dënu Vetëm ka dasht me mësue Vetëm ka dasht me atregu Cilësi të Allahu Gjellewala në përmet mëkatëve Në përmet mëkatëve Andaj kush si ka kuptu k Shka të rohët Shka të rohët Andaj i bënkajimi thot Allahu Gjellewala Kur donë mi ashtu mirësit Allahu Gjellewala e le Me bo Gjuna Pas ta e këthen Në tobe Dhe Në falinderim dhe Allahu Gjellewala E në nëndeta Edhe kjo shumë e madhe Dhe thot i bënkajimi më fun Dhe si kur mësë kishen Vetëm kjo urci Kish mjaftu e Kjo e nëndeta Thot si kur mësë kishen Rëshqitje në mëkateve Nga anë robëve, vetëm kjo urëci kishë mjaftua, cila është thotë, idha shejde isahete huve dhulme, kur ta shofe se qëfar dhe përkej që është dhe sa zullumin e madhë qëka e ka, westektër al kalila min njëmët illahi dhe e shetë shumët mirësi në Allahu Gjellewala Allahu i ka dhonë shumë mirësi shumë mirësi, ki i haronë dënja i haronë mirësi të Allahu Gjellewala më nirë Gati se nuk i, i shkojnë Në përmenë se mirësia i ka dhënë Allahu Gjellewa Ala Kur ta shofe se sa i keq është Sa mëkatar është Një ni nimet ka me vlerësu Një begati ka me vlerësu Istë të këthër al-kalil E shetë shumë të pakëtën E shetë shumë të pakëtën Dhe Le alimehu bi ennel wasila i leji Minha këthirun alamusi i mithle Dhe që ka me kuptu Se që to mirësish ka me paska dhënë Allahu muhe A unë e sa jam i këtë që kanën shumë Se se miritoj këto Sa i këtë që jam e sa shumë që mjep Sa i këtë që jam e sa shumë që mjep Që që kuptën robi Me mëkat Me mëkat Një begatije shëtë madhe Se thotë qiftit temi ka dhënë Allahu mirësi Mirë po kjo të duhet Mu kuptu e me sinceritet me, me qenë vetë kritik Mos më po më ndje madhë Mos më pranue vetë vejtë në që fare je Njësa Allahu gjellewale muatë herë muatë herë nuk ta mundëson pëndimin dhe muatë herë të bëmën një madhë nëse iblisi edhe a i ka bëgjëna edhe a demi ka bëgjëna edhe a demi ka bëgjëna edhe a demi të li ka qenë rabbena gëfillena minjar a demi ka dhënë o zotë dhalem në enfusena i kena bëgjëllum vëtë vetës fa gëfillena falna wa inlem të gëfillena lë në kunen në minjarë të khasirin dhe si kur mësë në falësh kena m Rabbi, ëndhirëni, o Zot, jepë më fatë. Jepë, ja, a, a, a më shkatë rove mu? Ska thonë, o Zot, gabova, po së ka thonë, jepë më fatë. Era ejtën ledhi, kërëm të alej, a eki poti këta, a demi, eki vlerësun bë muë. Shë ka doshë mi thonë? A e të një kuptu a, a, Ç, ش, ش, a jetin. Era ejtë, këshidë e kanë eki vlerësun bë muë. Allah u ti ka thonë kështu. Se, vetë pëlqimë, këna rije te e përë. Kiber, stek të bërave, kenë në minë el kafirin Ka qenë me një malë Dhe ka qenë prej kafirave Nërsa dhe ademi ka po gjuna, gjithashtu Një itëm, ka po gjuna se kanë gu allahu Mirë po dalimi ka qenë se Rabbena, dhalemna e mfusena I kena bozullum vetë vetës Andaj thot, i bën kaimi Eshet të madhe të pakten Fes të kalle lë këthir min amelihi li ilmihi Dhe eshet pak veprën e shumë të tina Eshet pak veprën e shumë të tina Se, se, përshka këse e ka kuptue Se veprat e flishtat që i ka Kanë nevoj Shumë mu pastruhe Shumë ujt madh duhet për mu pastruhe Këto gjënaesh ka i ka ki Andaj thot Fëhua da ime mustakillun li ameli hi Gjithmon e shepak veprën e vet Dhe shumë begatijin e madhët Allahu gjellewala Andaj thot ime në kaimi Mësme pas ullëci tjera Vetëm kjo kishë mjaftuhe Mësë me pasur si tjera Vetëm se Robi Ti shofe begatit Allah u Gjellewa Allah Dhe ta shofe të pak veprën e tina Mësë shofe që pale që akun bane Thot kjo është E mi aftushme E një zeta E në hu ju gjibu lehu et te jëkuv Kër të boje gjuna qka sheth Thot i ashton vigjelenës në Robi Kujdesin Alarm Iep Ta shë bane gjuna Ki kujdes Bane mëkat Iep alarm Pik të kuqe wa lëhadër minë mesajit dhe lë adu, dhe ja të regon kur thët e armikut, kur thët e armikut, wa më ka jidehu dhe komplotot, që shëman komplotin shëjtani, wa ja arifu hu minë ejnë jetë këllu alej, dhe e kupton pika pika shëjtani. Njeri kur ban më katë, e ka kuptu ka ka bo më katë, kësa e ka pa zinë gjirin që shë i ka fol shëjtani. I ka fol, i ka fol, i ka fol, i ka fol, i ka fol, dherisa e ka rëzue. Andaj, Allah o gjëllewale më urcine ti e ka botë që E ka mësu robin Do me botë luftarak Gësa Allah o gjëllewale më urcine ti ka dasht Që bitë a dhemit me luftu me shejtonin Dhe në këtë mënir Robi botë që që A, shejtoni piknemi karë Më ndodhë me a, mbjullderëm Ja ju e ledhine amenu Isbiru, wasabiru, verabitu Vëtta kulla Ibu në ka imi ku ka thonë Lufta është kështu Isbiru, bani sabër Nadhurime, wasabiru, luftoni me shejtanin, qëndroni, wa rabitu dhe bani ribat, rini roje shejtanit, mosëllini me ikat hije, rini në kufi, rabitu, ribat, leallekum të flihun, këtë monir kini me mundësime me shpëtu. Andaj thot, është cikur mjeku, cikur mjeku, i cilë e kupton se, që kjo së muje e ka që këtë ilaqë, që kjo së muje e ka këtë ilaqë, që e ka kuptu e, Me, me hullumtim, me, me përvoj. E ka kuptu se që kjo smundje e ka kët i lachë. Ki më katë e ka kët i lachë. Dhe ki më katë dhe kjo smundje bëhët shkak i qregullimit këtyre qelizave. Dhe ki më katë ndodhë si rezultati qregullimit kështu e kështu prej kurthave qëjtoni. Allah u gjëllëvali më urëcit e tina e ka bo robin i kuptu këtë sendje. E njësë të njëta, e njështë e dita, thot, i bënkajimi mi alergue atë perden e pretendimit. Robi gjithmon filon dhe pretendon. Pretendon, kamerak me pretendu dhe dëshirë të madhe, mi përkacu ve vë dhe të zvirtytet mojë, apo? Unë dhe, unë dhe, unë. Allahu ja heket unë dhe unë me, me gjuna. Vaj eftahu le hutari kalfaka, dhja qelë dherë në fukaralokit. Gase, shpëtimit e Allahu është me dherë fukara këtë, ja e ju e nësu entëmul fukara u ilë Allah Wallahu hu e dhe gani, o ju njerës ju i një fukara për Allah në Allah është i pasur entëmul fukara dushme guptu këta, ti je fakir i vartë për Allah ajo është gani, i pasur i pavarë nga gjithë shka, anda i thot se, mënira ma e lejtë më shkatru është i mënka im thotë pretendimi pretendimi, me pretenduë pa argumente, ka taqon. Dorsa mënera më ma e lehtë më afruar te Allahu është ulja kokës. Adhurim. El-ubudia çka është? El-ubudia është më nënshtrua komplet. Ngase el-ubudia gjuna robi thon tokës të rrafsht. Tokës el-ardu el-mu'abbada, tokë e rrafshuar. Andaj për kësaj është njerë fjala ubudie, adhurim. Ngase ti e kokën e kit ul sigurt tokë. Ndaj Allahut xhallahu wala. E njiste treta thët Robi Ka në zemën e ti së mundje Të cilat nuk i di Ka së mundje Së mundje të rana muzmine Do më dhonë së mundje kronike Të cilat nuk i ndjen Lajesh u rubiha Nuk i ndjen ato së mundje Sikur që ka kjo është dhe me fizikën Njëri u mundet me pas një së mundje cilat, Me vite nuk e ndjen Me vite nuk e ndjen Andaj kjo është e, e, e provuar të, të mjekët se, tje e ki poshë këtë smundje, ko gjavite, vite gjata po se ki vërejtë, dhe si kur ta kishtë e morë, i lacin fillimë, si shte zmalu kaxë, si kur puna e kanceri, sa njerës kancerin e kuptojnë vonë, si kur ta kishtë kuptu ma herët, kishtë qenë mënira e shërimit ma e letë, po kur është trash, është monira shërimit shumë mëran dhe është shumë e rrezikshme. Thotë ibn Kaimi, me zemrën e njerëzve ka sëmundje, të cilat nuk i ndjen robi. Kronike, thotë, fa yatlubu dawaa. Allah thotë, Allahu Jellal wala don me i thon, ti ke disa sëmundje. Dhe dushmish shëlouk të sëmundje. Po ti nuk e ti dit se i ke këto sëmundje. E ndaj meramjen në ju na Allahu Jellal wala ia tregon sëmundjet e tina. Fa yamunu alayhi al-latif al-khabir. Thot, dhe ja mundëson Allah me mirësinë e tina, a i që li është shumë ma i buti, ma i njohuri, ma i më shirsmi, ve jëk dhe alehi bi dhëmbi më dhahir, dhe ja mundëson me bo një gjënja pre, pre jashtë, fe jegjidu ele me më raddhihi, thot dhe e gjenë dhimë të në mëkatit, ja njësë mëkati me e mundu e këtë njëri, e mundon, mi puna këna përmenë se mëkati e mundon vetëm zemën e gjallë, zemën e smutë se mundon, i dektis njën dhimta zemra e gjallë e mundon gjunahi e ndin dhimten edhe hithësien e gjunahit fe jahtemi dhe i merë hapët fe jahtemi wa jesh rëbu të dawa dhe e merë dhe e pi i lacin e nefi fe te zulu tilke lë emradu leti lemje kun jesh u rubiha dhe largohën këtë smundje të cilat para më katit si kanë dji para më katit nuk i kanë dji andaj me një smundje Me një smundje njeri ju i largon shumë me shumë prej viruseve. Një, një smundje e godet në përmet atë asaj smundje shumë viruse i largohën duke i piki ilacit. Kështu është puna e mëkatit. Dush me ditë se ki smundje në zemër dhe kutë bajsh gjuna dush me ndjenë dhe imëtën dhe me e morë shpeti ilacin dhe me largu shumë prej së mundjeve tjera. A da i thotë i mënkaimi a i nuk e ka ndje mirë po mas mëkatit e ndjenë e njiste katër të thot don Allahu gjellë vë ala me ashiue atë dhimëtën e madhe kur është largë Allahu gjellë vë ala kur është largë Allahu gjellë vë wa ala vë lë buëdu dhe largimin bilirtikabit dhënum kur aji ban dhepra këqia, kërin mëkate kërin gjunahe thot, aji Para kësaj gjendje, kur ka qenë i devotshëm, kur ka qenë në vepra të mira, kur ka qenë në gjendja e kristalt, çka ka pas? Po? E ka gjen një afërsim me Allahun xhallahu ala. E ka gjen një një atmosfer shumë ngrohtë me Allahun xhallahu xhallahu ala. Dhe ka qenë i qetë, mutmain. Zemra e ka bosht qetë, thot. Kur përmeshiju kët gjendje qetë dhe ngrohtësi me Allahun xhallahu ala, sama shumë Allahu xhallavala e er rrezon mëkat. Dhe Ibn Kaimi thot, kjo është sikur gjendja e të eturit kur pi ujë. Fot njeriu për me shijuar lezetin e ujit, sa më mirë, do të mëshin sa më jetur. Për me shijuar lezetin e ujit freskët, do të mëshin sa më i etur. Dhe sa më i uritur je, aq më shumë e shijon lezetin e ushqimit. Andaj thot Allahu xhallavala, edhe xherimin e ka vonë për këtë mënyrë. Shioje begatin e ushtimit duke shioje begatin duke shioje urin andaj edhe mëkati kështu, kështu dysh me kuptu këto shembol i ka siel hoxha për me e kuptu e punën e mëkati ujë i lezet shëm mas mirë të shiojët kur s'ki pi gjatë ujë edhe thus sa i lezet shëm me, me gjithse kurie s'ki jetje me pi ujën nuk e ndjenë pa lesat lezet shëm ujën mirë për kurie jetër ploka e etjes je kur të apish ujin e shion lezetin e ujt thot i mënkajimi lezetit dhe vëtshëmërijes dhe adhurimin dhe Allahu Gjellawala shionët pas shkajt kur të të mare mali dhe etja për atë gjendjet pastër kur je një los me flishtina kështu thot është puna e mëkat dhe e njëste pesta thot Hoxha imtihanul abdu e këtibaru testimi dhe provimi i robit Dhe kjo është shumë rënsi Testimi dhe provimi i robit Hëll jësluhë li ubudijetih A është ki robit që i mëriton mëkon Rabi Allahu Jalla wa Ala Wa vilajetih i emla A e mëriton ki mëkon Eulia, wali, miki Allahu Jalla wa Ala Në qëfar më nire? Thot jibën qajimi Fe innehu idha wakëa Fi dhëmbi, kër të bërën gjuna Kër të bërën mëkat Salibe halawetel iman Salli bë halawet e imani E imirët E imani dhe adhurimi Gjënaqarë isë këmënësim E shi juë e mëbëlsien e adhurimi dhe imani Wal kurbu dhe Lëzeti afrimit me Allahun Jalla wa ala Waqa fi Wahshetin Dhe bëmën i gjendje shumë të gërësuar Nijët shumë i dëbum Shumë i pamrojtur Shumë i priksum Shajtoni e të melan A edhe ka qitë në gjuna dhe e të meron pastaj dhe friksohet që Allah musë pja lërgon përden dhe të bëhot i koritur për a njërzve thot Ibn Kajimi, in kana li i mënkajimi fe inkane mime njësluhu i ubudijet i vavilajet i hi thot nëse e militon ki me qenë robi Allahut dhe miki Allahut qka ban thot fillon dhe qanë dhe malënxerë dhe i shprej Allahut dënes thot o zot të lutë në këthejmë qatë gjendje shka jëmë kam të lutëm më këthejmë qatë gjendje të së në kam qenë në pastërti dhe në gjendje të devotshëmërijës duke mos bë më kate duke bë vepratëmira dhe mos shumë lënë këtë e gërësin këtë gjendje të erët të palezeqme shumë të idhur thotë Allahu gjellë u alën këtë mënir e mëson Robin këtë mënir e mëson Robin thotë i mënkajimi nëse knoshet me gjendjen e gjunohit Allahu alen. Nëse thotë s'ka problem, edhe kjo gjendje edhe ajo gjendje, ti di atë nisi Allahu jallahu alaih alashan. Alashan dashka tro. Dorsa thot intahin nu në nafsuhu, nëse mallonjehet nëfsi ti, na shpirti ti na dhe e kap malli madh dhe e lut o Zot, kthejm gjendjen e dobëshmërisë, kthejm gjendjen e mirë, kthejm gjendjen e pastër, mos umlen gjunoa, mos umlen gjendje të tashme. Allahu Gjellewala, e shëf se kirob e meriton me qenëmikja Allahu Gjellewala dhe e këthen në gjendën të qenën kanë qenë, të qenën kanë qenë në gjendën e pastër. Pastaj ka përmend i bën Kaimi, se në hadithës në trasmetuën nga pengameli sallallahu alai sallem në urtësin e njës të gjasht, se kullu bëni Adem khatta. Zdo bërja Ademit është khatta, gabimtar i madhë wa khairu al-khata'ina at-tawwab. Më i miri nga nga gabimtar është ai i cili pendoa. Ai i cili pendoa, mirëpo, edhe xhaqan wallahu a'lam dhe s'e ka treguar se hadithi është dhaif, hadithi është dhaif i më dhe herbiu ka bëu po hadithin dhaif, të cilën shumë njerëz mendojnë se kjo hadith është ai, çdo biri i admirit është gabimtar dhe më i miri prej tyre është. Mirëpo kuptimi ne ka sakt, nga se na e përmendë imajen e sunetit se këtë njerëz bëjnë xona pas pejgambert të Allahut Gjellewala Allah u Gjellewala në përmjet Gjonajt e ndjerë Mirësi në robëve Mirësi në robëve Qëli pëndohet ma shumë Qëli pëndohet ma shumë Nga se garan këtë dënja është Qësh pëndohet ma shumë Qësh pëndohet dhe ullë kokën Para Allah u Gjellewala ma shumë Pastaj Thotë i bënkajimi Enis të nanta është Që Allah u Gjellewala Ta angazhoje trunin e robit Me gjunajnë e vetë dhe jo me adhurimin e vetë. Jo me veprën e mirë t'ina. Kur ben gjunaj, angazhohet me gjunajnë. Dhe mundohet shtash, me bo alama shumë veprat mira me mbuluket këtë gjunaj. Dërsa nëse s'kish bost gjunaj, i kish paksu veprat e mira. Se i kishindol për para veç veprat e mira dhe i doket vetja i mirë. Dërsa kur angazhohet me gjunajnë, qka banë? Mundohet me i shpeshtu edhe me i zmadhu veprat e mdoja, Mënyrë që ta mbolloja kët xhonë, thotë Ibn Kaimi, Allahu i nxjerr veprat e mira, më shumë veprat e mira prej robit, duke e lënë me vaj xhonë. Pastaj thotë, dhe në vend se ta, ta angazhoje xhonën e tij me përmendjen e veprave të mira, ai e mbyll xhonën. Si si përmendera veprat e mira. Pse si përmendera veprat e mira, se ska çe më i përmend ato të qçija. Prai frigat si më përmendën qçija, ai e hesht e mëshëlgojnë atë nga nga të mirat. Andaj Allahu xhallahu ala jamshil gojën për veprat të mira nga frika që mos i përmenën veprat e e kshija. Dhe e 28-ta këtë shkurt nga se edhe u zgjat ligjërata, thot Ibn Qayimi që ta shofe ti gjunohin vetë çe e ka bó. Gjunohin vetë çe e ka bó dhe mëkatin çe e ka bó. Ne ta kuptojë se s'ka ndaj kurkuina për njerëzve hakë, e mën kur kusht e njerëzit ndaj këti s'ka obligime pse se qish ki ti më ka të gjunahe edhe ata kanë gjunahe adaj si ki mundësit i mi qërtu njerëzit për diqka qka edhe ti e i përlima ata adaj thot kjo është polës e mëndjëmasis polës e gjehlit është me e kshirë me shinin e mëngësis mëngësis tjetërin nësa ti e i përlima ata shka ishtë i përlimaj au po thot i bënkajimi ma shumë apo ma shumë për njët keqe ta shifë është dikan më të mangët kurse ti ki ma shumë mangësi dërsa vetën të andeshe sigur të pastër dhe me vjërtitën dërsa tjetërin e shë me mesinin e mangësis andaj thot i bënkajimi dhe në ketë monir leta shofe se gjdo musliman fëtirtokës është ma i mirë se ki gjdo musliman fëtirtokës është ma i mirë se ki dhe leta dhije se lafdratat, mirësia e robën dhe i këtina, është si rezultati mëshirës dhe Allahu Gjellewa Ala. Jotë si ki e meriton, jotë si ki është hakli për atë mesen, jotë si është i denë për me lafdru njerëzit dhe me, me falenderu, dhe me respektu, po kjo është mirësia Allahu Gjellewa Ala, kristale. Dhe, e njështë të nënta, thot, Leta mbi lëgojen nga me katët e njerëzve. Leta mbi lëgojen nga me katët e njerëzve dhe let angazhojt me nefësin e ti dhe thotë tu balime në kene shukulluhu, nefësuhu. Thotë mirësia, gjenet i qofë për atë njeri cili angazhojt me vetë vetën dhe nuk angazhojt me tjertë. Andaj për urësive gjunajt është sa Allah u dënë me të angazhojt me vetë vetën tane dhe jo me të tjertë. Ku të angazhojsh me tjertë, ki ma arru vetë vetën dhe këtë mënirë shkatërosh. Andallohë për mësme të shkatëru, qëtë mëkat të angazhosh me vetë vetën, qëpëtojsh, se ku të angazhosh me vetë vetën, ki me kalit dhe me gdend vetë vetën dhe këtë mënirë Allahu Gjellewala të ka dëshirue të mirën, thot i bënkajimi dhe e të redheta është që me qenë zakon i jotë, istikëfari, ta obja për vetë vetën dhe për vaznit e tu musliman. Nga se Ti e krijes, edhe ato janë krijesa. Qka van ti, bojnë edhe ato. Qka ki nevoj ti, kanë nevoj edhe ato. Nëse ti ki nevoj për falje, edhe ato kanë nevoj për falje. Aje që të ka qiti në gjuna, edhe ato i ka qiti në gjuna. Andaj kështu, plëcohët dhe balancohët, truni i njeri ju. Andaj, sajrë që të thoje, rabbi këfili, ozot falëm, thot, vëllivali dheje. Që ka thonë Ibrahimi, a.s. Dhe, printër mi, pasaj është ndalu o e muslimat, edhe muslimonet. Pse? Se e ka kuptu se gjithë na jemi njerëzi. Gjitha nje, njemi njerëzmi, andaj e angazhon gjuhën e ti me istikfarë për vetë vetën dhe për muslimant e tjerë. Dhe, ka përmenjë pasaj i bënkajimin këtë mesejle dishka ma gjonë, lusim Allahun të barëke vëtë ala, që ti kuptoj në urcit Allahun të barëke vëtë ala, në ligjet e tina, në kryesat e tina, lusim Allahun të barëke vëtë ala, që パス ماكته ولسم الله تبارك وتعالى تشمسنا مور ومتم سمسلمان تكاي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين